Невже Христина каже правду? Чики-таке-ту, чики-таке-ту, як млосно від цього інтелігентного похитування, ковіки самі стуляються. Христина нібиль меса не розуміє в своєму Рюрикові. Треба частіше приїжджати зі своїх пустомиків чи бучача, чи звідки вона там, до чоловіка в Київ. Тоді не боятиметься ніяких масюнь. Чики-таке-ту, «Чики-таки-ту», Рюрик і Масюня чемно зневажають одне одного і більше нічого їх не пов'язує. «Чики-таки-ту», «Чики-таки-ту», Рюрик зневажає Масюню за те, що вона не розуміється на літературі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 До купе вдерлися Рюрик і Чижик. Чижик, Пижик, де ти був на фонтані пиводу? зарепетували вони на цілий вагон. Христина і Ляля підхопилися зі своїх місць. Що за бридкі москальські пісеньки? обурено просичала Христина. Ета наша молодость, дідка, розв'язано зарепетував Чижик. Чижик це було прізвище, а звали його Сашко. Сашко Чижик.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 «Не хочу слухати ніяких твоїх приземлених пояснень. Ці пояснення існують для Демосу, а ми, богема, насправді знаємо, що це дійсно містична подорож, яка має глибокі культурологічні аналогії. Київський мен чи леді хоче пізнати Львів, місто повити павутинням незрозумілої приваби і таємничості. Однак він чи вона – не може збагнути його до кінця. Тож посеред процесу пізнання, він, вона, махнувши рукою, повертається до свого розміреного столичного життя. Однак Львів не відпускає, а сам приходить до нього. «Накрутив!» – спробувала ще раз припинити чижикове красномовство ляля. «Ти виїжджаєш до Львова, лялю!» А посеред дороги передумуєш І повертаєшся додому Приїжджаєш, а на тому боці Не Київ, а Львів Усікла? Усікла Усьок Чижик принципово не вживав нових Сленгових слів, а користався сленгом школярів 70-х Це скидалося часом На архаїзм, на анахронізм А часом на відданість Стилю дітей 60-х Узагалі Завдяки Чіжикові Ляля і Масюня усвідомили, що діти київської інтелігенції 60-х це культурний феномен. Це він звернув їхню увагу на життєвий злам, запрограмований на рівні матриці в долі й у психіці цих людей. Це покоління людей, в яких найчіткіше зпоміж усіх інших Дітей 50-х, дітей 70-х, тим більше дітей 40-х і 80-х, виявляє себе синдром 2Я. Живучи в добу розвиненого соціалізму, вони блискуче грали юного ленінця, заразкового комсомольця, молодого члена партії, знаючи, що це найкращий спосіб досягти успіху у кар'єрі. Ніхто, ні діти 50-х, ні діти 70-х, ні тим більше 40-х і 80-х не зневажав цієї ідеї більше від них. І ніхто так цинічно не експлуатував цю ідею задля своєї користі. У цих людях, саме через те, що вони були народжені в 60-ті роки і саме в Києві, епіцентрі духовного відродження, волелюбність і природжена багатовимірна обдарованість – Виявлялися більшою мірою, ніж в інших поколінь. Тож саме тому, в зрілому віці, який збігся з початком ринкових відносин, їм найлегше з-поміж інших поколінь було виплести на поверхню, вирахувати траєкторію стрімкої течії змін і досягти персонального успіху. Проте, хоч і видавалося, що ці люди досягли всього, що може собі мріяти людина, друге «я» цих людей було глибоко травмоване. Тому вони один по одному гинули за дивних, а часом трагічних обставин.